CRIZA, CAPITOLUL 12, MAREA STRIGARE Care este ultima solie de avertizare a lui Dumnezeu care trebuie să fie dată lumii? Apocalipsa 14:6 la 12 Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să ovestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare,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 cei ce se închină fiaren și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința lui Isus Apocalipsa 18 1 la 5 După aceea am văzut păgaranțu-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui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 va fi repetată cu adăugarea suplimentară a corupției care a intrat în diferite organizații care constituie Babilonul, de când această solie a fost dată pentru prima dată în vara anului 1844. Așa după cum a fost prezis în capitolul 18 din Apocalipsa, solia îngerului al treilea va fi proclamată cu mare putere de către aceia care dau ultima avertizare împotriva fiarei și a chipului ei. Textul din Apocalips 18 arată către timpul când, ca rezultat al respingerii întreitei avertizări din Apocalipsa 14, 6 la 12, biserica va fi atins pe deplin starea prezisă de Îngerul al Doilea și că poporul lui Dumnezeu care se află încă în Babilon va fi chemat să se desprindă de legăturile lui. Această solie este ultima solie care va fi dată lumii. Aceste proclamări, unindu-se cu solia îngerului al treilea, constituie ultima avertizare dată locuitorilor pământului. Este aceasta, aceeași solie pe care noi am predicat-o din 1844 sau ea este o chemare specială? Când Isus a început lucrarea sa publică, el a curățit templul de întinăciunile sale profanatoare. Printre ultimele fapte ale lucrării sale, a fost cea de-a doua curățire a templului. Tot astfel, în ultima lucrare de avertizare a lumii, două apeluri distincte sunt făcute bisericilor. Cea de-a doua solie îngerească este prezentată în Apocalipsa 14, cu 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea și a zis... A căzut, a căzut babinornul, cea tata cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Și în marea strigare a soliei îngerului al treilea, o voce din cer este auzită spunând, Apocalipsa 18, cu 4 la 5. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei,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 un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărei lim și oricărui norod. Mai mulți mi-au scris întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin credință este solia îngerului al treilea și am răspuns. Cu adevărat ea este solia îngerului al treilea. Domnul, în marea să a trimis cea mai prețioasă solie poporului său prin predicatorii Vagoner și Jones. Această solie trebuia să aducă tot mai proeminent în fața lumii Mântuitorul Înălțat și sacrificiul pentru păcatele întregii lumi. Ea prezenta îndreptățirea prin credință în cel ce s-a pus și pentru noi. Ea invita poporul să primească îndreptățirea lui Hristos, care se manifestă în ascultare de toate poruncele lui Dumnezeu. Mulți pierdusele din vedere pe Isus, ei aveau nevoie să aibă ochii îndreptați spre persoana sa divină, spre meritele sale și iubirea sa neschimbată pentru familia omenească. Toată puterea este dată în mâinile sale pentru ca el să împartă daruri bogate oamenilor, împărtășind neprețuitul dar al propriei sale dreptăți agentului uman lipsit de ajutor. Aceasta este o solie pe care Dumnezeu a poruncit să fie dată lumii. Ea este a treia solie îngerească, care trebuie să fie proclamată cu o voce puternică și însoțită de revărsarea Duhului Sfânt, într-o mare măsură. Solia îndreptățirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt al pământului până la celălalt pentru ca să pregătească carea Domnului. Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al treilea. Ultima solie de har, care trebuie să fie dată lumii, este o descoperire a caracterului și a iubirii sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste slava sa în viața și în caracterul lui. Ei, lor ei trebuie să descopere ce a făcut harul lui Dumnezeu pentru ei. De ce se spune că această solie va fi dată cu o voce puternică sau un strigăt mare? Apocalipsa 18 cu 2. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărei duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Ploaia târzie sau reînviorarea de la fața Domnului va veni ca să dea putere strigătului puternic al Îngerului al Treilea și să pregătească sfinții ca să se în picioare în perioada când cele șapte plăci vor fi revărsate. Am văzut pe aceia îmbrăcați în armură, proclamând adevărul cu mare putere. El avea efect. Am întrebat ce făcuse această mare schimbare. Un înger mi-a răspuns, ploaia târzie, reînviorarea de la fața Domnului, marea strigare a îngerului al treilea. Către cine este adresată în mod special marea strigare? În Apocalipsa 18, Poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă afară din Babilon, dar în care corpuri religioase vor fi găsită cea mai mare parte din urmașii lui Hristos, fără îndoială în diferite biserici care practică credința protestantă. Este adevărat că există creștini adevărați în Biserica Romano-Catolică. Unii din aceea biserică slujesc lui Dumnezeu după cea mai mare lumină pe care o au. Mulți din aceștia vor lua poziție împreună cu poporul lui Dumnezeu. În ciuda întunecimii spirituale și în de Dumnezeu care există în bisericile care constituie Babilonul, marea majoritate a adevăraților urmași lui Hristos va fi găsită în bisericile lor. Ce va introduce satana în biserice populare înainte ca Apocalipsa 18 cu 1 să se împlinească? Apocalipsa 18,1 După aceea, am văzut pogrându se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Vrășmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte ca timpul pentru asemenea mișcare să vină, el va lucra ca să o prevină prin introducerea unei contrafaceri sau imitații. În acele biserici pe care el le poate aduce sub puterea sa înșelătoare, el va face să pară ca binecuvântarea specială a lui Dumnezeu este reversată. În mijlocul lor se va manifesta ceea ce se va crede a fi un mare interes religios. Mulți mulțim de oameni se vor bucura că Dumnezeu lucrează miraculos pentru ei. În timp ce lucrarea este a unui alt spirit, sub o mască a religiei, satana va căuta să extindă influența sa asupra lumii creștine. În timp ce satana lucrează prin minunile sale înșelătoare, timpul prezis în Apocalipsa va fi împlinit și în îngerul puternic care va lumina pământul cu slava lui, va proclama căderea Babilonului și va chema poporul Dumnezeu să-l părăsească. Cum putem noi să facem deosebire între reînviorarea falsă a lui satana și marea strigare? Există o excitare sentimentală, o amestecare a adevărului cu falsitate, care este bine adaptată ca să îi inducă în eroare. și, totuși, niciunul nu trebuie să fie înșelat. În lumina cuvântului lui Dumnezeu nu este dificil să determinăm natura acestei mișcări. Oriunde oamenii neglijează mărturia Bibliei, părăsind adevărurile curate, simple, cercetătoare de suflet, care cer lepădare de sine și renunțare la lume, acolo putem fi siguri că binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt lăsate asupra lor. De asemenea, prin regula pe care Hristos însuși a lăsat-o, după roadele lor îi veți cunoaște, Matei 7, cu 16, va fi evident că aceste mișcări nu sunt lucrarea Spiritului lui Dumnezeu. Știm noi timpul exact când ploaia târzie va cădea și când îngerul din Apocalipsa 18 va coboră din cer? Nu mi s-a dat un timp specific când va avea loc revărsarea Duhului Sfânt, când Îngerul Puternic va coborâ din cerul și se va uni cu Îngerul al Treilea, în încheierea lucrării pentru această lume. Mesajul meu este, singura siguranță se află în a fi gata pentru reînviorea cerească. A fost căderea Babilonului completă, cu 18,2, când sora White a scris Marea Luptă? Încă nu poate fi spus că Babilonul este căzut, pentru că el a făcut toate națiunile să bea din vinul mâniei desfrânării ei. El nu a făcut încă toate națiunile să bea din vinul desfrânării ei. Când va fi completă căderea Babilonului, astfel ca Apocalipsa 18,2 să fie proclamat ca o profeție împlinită pe deplin. El a făcut toate națiunile să bea din vinul mâniei desfrânării lui. Apocalipsa 14,6-8 cum este făcută aceasta? Prin forțarea oamenilor să accepte sabatul fals. Până când această stare nu va fi atinsă și unirea bisericii cu lumea nu va fi pe deplin realizată în toată creștinătatea, căderea Babilonului nu va fi deplină. Schimbarea sau tranziția este progresivă și deplina împlinire a Apocalipsei 14 cu 8 este încă în viitor. Cum va afecta legiferarea duminicii împreună cu persecuția, propovăduirea celei de-a treia solii îngerești? Când fortuna de persecuție se dezlănțuie pe deplin asupra noastră, atunci solia îngerului al treilea va crește într-o mare strigare și tot pământul va fi luminat de slavă. La începutul timpului de strâmtorare, noi am fost umpluți cu Duhul Sfânt, în timp ce înaintam proclamând sabatul mult mai deplin. Păzirea acestui sabat fals va fi impusă printr-o lege tiranică. Satana și îngerii săi sunt treji și extrem de activi, dar în timp ce satana lucrează cu puterile sale înșelătoare, timpul prezis în Apocalipsa va fi împlinit și îngerul puternic care va lumina pământul cu slava lui, va anunța caderea Babilonului și va chema poporului Dumnezeu să iasă din el și să îl porasească. Cum va afecta această experiență minunată poporului Dumnezeu? Pe măsură ce membrii biserici se apropie de perioada ultimului lor conflict, timpul strâmbtărării lui Iacov, ei se vor maturiza în Hristos și se vor împărtăși în mare măsură din spiritul său. Pe măsură ce a treia solie va crește într-o mare strigare, când putere și slavă mare vor însoți încheierea lucrării, poporul credincios al lui Dumnezeu se va și de această slavă. Ploaia târzie este aceea care îi reînviorează și îi întărește ca să treacă prin timpul de srâmbtorare. Fețele lor vor străluci de slava acelei lumini care însoțește pe cel de-al treilea înger. În timp ce solia îngerului va crește într-o mare strigare, putere și slavă mare vor însoți proclamarea ei. Fețele copiilor lui Dumnezeu vor străluci de lumina cerului. Pe măsură ce se apropie sfârșitul, mărturile slujitorilor lui Dumnezeu vor deveni mult mai hotărâte și mult mai puternice. Se va compara aceasta în vreun fel cu strigarea din miezul nopții de la 1844? Îngerul care se alătură în proclamarea îngerului al treilea va lumina tot pământul cu slava lui. Aici este prezisă o lucrare mondială și de o putere neobișnuită. Mișcarea adventă de la 1840-1844 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu. Solia primului înger a fost dusă la orice centru misionar din lume și în unele țări a avut loc cel mai mare interes religios care a fost văzut în orice țară din timpul reformațiunii secolului al XVI. Dar acestea vor fi depășite de mișcarea puternică sub ultima avertizare, a Angelului al Treilea. Am văzut că această solie va face lucrarea de încheiere cu o putere și tărie depășind cu mult strigarea de la miezul nopții. Puterea care a trezit poporul atât de mult în mișcarea de la 1844 va fi descoperită din nou. Solia Angelul al Treilea se va propaga nu cu o voce slabă, ci cu o voce puternică. Ce a fost strigarea de la miezul nopții? Ca o revărsare de ape, mișcarea a trecut cu forță pe pământ. A fost puțină, dar puțină bucurie a extazului, mai degrabă adâncă cercetarea inimii, mărturisirea păcatelor și părăsirea lumii. Pregătirea pentru a întâmpina pe Domnul a fost povara sfletelor în agonie, să făceau rugăciuni perseverente și exista consacrare fără rezervă lui Dumnezeu. Printre toate mișcările religioase din zilele apostolilor, niciuna n-a fost mai mult lipsită de imperfecțiune omenească și de vicleniile satanii cum a fost cea din toamna anului 1844. Ei studiau cuvântul lui Dumnezeu cu o intensitate de interes necunoscută până atunci. În acel timp a existat credința care a adus răspuns la rugăciuni. Asigurarea acceptării din partea Mântuitorului era mult mai necesară decât hrana lor zilnică. În ce fel se va asemăna Marea Strigare cu Rusaliile? Lucrarea va fi asemănătoare cu cea din ziua de Rusalii, așa cum a fost dată ploaia timpurie în revărsarea Duhului Sfânt la începutul Evangheliei, pentru a face semințele prețioase să încolțească, tot așa, ploaia târzie va fi dată la încheierea ei pentru coacerea sau maturizarea recoltei. Înainte ca ultimile judecățele lui Dumnezeu să cadă asupra pământului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, va fi o asemenea renviorare a Evlaviei din tâi, așa cum n-a mai fost văzută din zilele apostolilor. Revărsarea Dohului Sfânt în zilele apostolului a fost ploaia timpurie și rezultatul a fost glorios, dar ploaia târzie va fi mult mai abundentă. Va veni timpul când vor fi convertiți tot atât de mulți într-o zi ca în ziua de Rusalii, după ce ucenicii primisele Duhul Sfânt. Vor fi săvârșite minuni așa cum a fost la Rusalii și imediat după aceea? Lucrarea va fi asemănătoare cu cea din ziua de Rusalii. Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu mai puțină manifestare a puterii lui Dumnezeu decât a marcat începutul ei. Profețiile care s-au împlinit în revărsarea ploii timpurii la începutul propovăduirii Evangheliei vor fi din nou împlinite la, în ploaia târzie la încheierea ei. Acestea sunt vremurile de înviorare spre care Apostolul Petru a privit în viitor când a zis Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi să șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimeată pe Cel care a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Slujitorii lui Dumnezeu cu fețele lor strălucind de sfântă consacrare vor alerga din loc în loc ca să proclame solia din cer. Avertizarea va fi dată prin mii de voci pe tot pământul. Minuni vor fi săvârșite, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni vor însoți pe credincioși. Satana lucrează de asemenea cu minuni înșelătoare, chiar coborând foc din cer în văzul tuturor. Apocalipsa 13 cu 13. Astfel, locuitorii pământului vor fi aduși în situația de a lua opoziție. Minuni mari erau săvârșite, bolnavii erau vindecați și semne și minuni însoțeau pe credincioși. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de cei care neagă că El va săvârși minuni din nou? În acest pasaj vedem că Biserica Sanctuarul Domnului a fost prima care să simtă lovitura mâniei lui Dumnezeu. Oamenii de mai înainte, aceia cărora Dumnezeu le-a dat mare lumină și care au stat în calitate de gardieni a intereselor spirituale ale poporului, au trădat încrederea lor. Poziția luată de ei era că nu trebuie să ne așteptăm la minuni și manifestări mari ale puterii lui Dumnezeu ca în zilele timpurii. Este posibil ca darul limbilor să fie repetat? Cu dorință sinceră și aprigă, privesc înainte spre timpul când evenimentele zilei de la Rusalei se vor repeta cu încă și mai mare putere decât cu acea ocazie. Ioan spune, am văzut un alt înger coborându-se din cer. Având mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Atunci, ca și în timpul rusareilor, poporul va auzi adevărul vorbit lor, fiecare în limba lui proprie. Cum vor răspunde copiii lui Dumnezeu care se află încă în Babilon la Marea Strigare? Mulții vor primi credința și se vor uni cu armatele Domnului. Suflete care erau răspândite în toate corpurile religioase... Au răspuns chemării și cele prețioase au zorit să iasă din bisericile osândite, așa cum Lot a fost zorit să iasă afară din Sodoma înainte de distrugerea ei. Când criza vine, mulți vor fi pregătiți să iasă hotărâți, hotărâri drepte chiar în fața dificultăților extreme, de grele, care vor fi aduse prin minunile înșelătoare ale lui Satana. Cu toate că aceștia vor mărturisi adevărul și vor deveni lucrători cu Hristos în ceasul al 11-lea, ei vor primi plata egală cu aceea care au lucrat toată ziua. Aceasta va fi o armată de credincioși neclintiți care va sta hotărâtă. Hotărât ca o stâncă până la ultima probă. Pentru ce s-a dus Hristos la mare și la munți? El trebuia să dea cuvântul vieții oamenilor. Ei nu l-au înțeles chiar în momentul acela. O bună parte nici acum nu-l înțeleg, pentru a lua poziție de partea lui, dar aceste lucruri influențează viețile lor și când Solia se va transmite cu o voce tare, ei vor fi gata pentru el. Ei nu vor rezita mult, vor ieși și vor lua poziție de partea lui Dumnezeu. Solia va fi dusă nu atât prin argumente, cât prin adânca convingere a Spiritului lui Dumnezeu. Argumentele fuseseră reprezentate, Sămânța fusese semănată și acum ea va încolți și va aduce rod. Publicațiile distribuite de lucrătorii misionari au exercitat influența lor. Totuși mulți, ale căror minți fusese impresionate, au fost împiedicați de la o deplină înțelegere a adevărului sau de la împlinirea lui. Acum, razele de lumină pătrând peste tot, Adevărul este văzut în claritatea lui și copiii sinceri al lui Dumnezeu se de legăturile care îi țineau. Legături familiale, legături bisericești sunt fără putere să le reziste acum. Adevărul este mai prețios decât orice altceva. În ciuda agențiilor combinate împotriva adevărului, un mare număr ia poziție de parte a Domnului. Am auzit pe aceia îmbrăcați cu o armătură predicând cuvântul cu mare putere, el avea efect. Mulți fusese legați, unele soții de soții lor și unii copii de părinții lor. Cei sinceri, care fusese împiedicați de a auze adevărul, acum îl primeau cu bucurie. Ei frămânziseră și însetaseră după adevăr. Acum le era mai drag și mai prețios decât viața. Am întrebat. Ce făcuse această schimbare? Un înger mi-a răspuns. Ploaia târzie, reînviorarea de la fața domnului. Marea strigare a îngerului al treilea. Va asculta vreunul din adventiștii apostaziați de această solie? Mulți dintre cei care s-au înstrăinat de staul vor veni înapoi ca să urmeze pe marele păstor. Ce carte din spiritul profetic va fi un instrument în a conduce pe mulți să ia poziție împreună cu poporul Dumnezeu care ține poruncile sale? Apreciez cartea Marea luptă mai mult decât argintul sau aurul și doresc foarte mult ca ea să ajungă în mâna poporului. Rezultatele circulării acestei cărți nu trebuie să fie judecate după ceea ce se vede acum. Prin citirea ei unele suflete vor fi trezite și vor avea curajul să se unească imediat cu aceea care țin poruncile lui Dumnezeu. Dar un număr mult mai mare de oameni care o citesc nu vor lua poziție până nu văd împlinindu-se acele evenimente prezise în ea. Împlinirea unora dintre preziceri le va inspira încrederea că altele se vor împlini, iar când pământul va fi luminat de slava Domnului, la încheierea lucrării, multe suflete vor lua poziție pentru păzirea poruncelor lui Dumnezeu ca rezultat al acestei cărți. Cum vor reacționa membrii bisericii neconvertiți a adventișilor de ziua șaptea la proclamarea soliilor din Apocalipsa 14 4 la 12 și Apocalipsa 18, 1 la 4. Cea de-a treia solei îngerească nu va fi înțeleasă. Lumina care va lumina pământul cu slava ei va fi numită o lumină falsă de către aceea care refuză să umble în slava ei progresivă. Dacă aceia care pot ajuta lucrarea nu sunt treziți pentru a înțelege care este datoria lor, ei nu vor recunoaște lucrarea lui Dumnezeu când se va auzi marea strigare a Îngerului al treilea. În biserici va fi o minunată manifestare a puterului Dumnezeu, dar nu va avea influența asupra celora care nu s-au umilit pe ei înșiși înaintea Domnului. Își și n-au deschis ușa inimii lor prin mărturisire și pocăință. În manifestarea puterii care luminează pământul cu slava lui, al Îngerului din Apocalips 14 și 18, ei vor vedea doar ceva care în orbirea lor vor crede că e periculos, ceva care va stârni temerile lor, iar ei își vor împietri inimile ca să-i reziste. Pentru că Domnul nu lucrează după așteptările și ideile lor, ei se vor opune lucrării. De ce? spun ei. N-ar trebui noi să cunoaștem Spiritul lui Dumnezeu când noi am fost în lucrare atâția ani? Pe măsură ce se apropie furtuna, o mare clasă care a credința lor în la angelului treilea, dar nu a fost sfințită prin ascultare de adevăr, abandonează poziția ei și se unește cu împotrivitorii adevărului. Care va fi reacția preoțimii care se bucură de acceptarea maselor și a mulțimilor iubitoare de păcat? Dar din moment ce mulți refuză să fie satisfăcuți cu doar o autoritate omenească și pretind un clar, așa zice Domnul, preoțimea dominantă, care se bucură de acceptarea maselor ca și farisei de pe timpuri, împluți de mânie când autoritatea lor va fi pusă la îndoială, vor denunța solia ca fiind a lui satana și vor provoca mulțimile iubitoare de păcat să batjocorească și să persecute pe cei care o proclamă. Pe măsură ce controversa se extinde spre câmpuri noi și mințile oamenilor sunt chemate spre legea călcată în picioarea lui Dumnezeu, satana este agitat. Puterea care însoțește solia va înfuria pe aceia care îi se împotrivesc. Preoțimea va depune eforturi aproape supraomenești, ca să închidă calea luminii, ca nu cumva să strălucească asupra turmelor lor. Prin orice mijloace la îndemâna lor, ei se vor lupta să rețină și să înnăbușe discutarea acestor probleme vitale. Biserica apelează la brațul puternic al puterii civile și în lucrarea aceasta papistașii și protestanții se vor uni. Pe măsură ce mișcarea pentru impunerea sfințirii duminicii devine din ce în ce mai îndrăzneață și hotărâtă, va fi emisă legea împotriva păzitorilor poruncilor lui Dumnezeu ei vor fi amenințați cu amenzi și închisoare. Unora li se vor oferi poziții înalte, iar altora răsplătiri și avantaje, ca stimulente pentru a renunța la credința lor. Ultima mare avertizare a răsunat peste tot și a agitat și înfuriat pe locuitorii pământului care n-au acceptat-o. Cât de departe va fi răspândită cunoștința mântuirii? În timpul marii strigări, Biserica, ajutată prin intervenții providențiale ale Domnului ei înălțat, va răspândi cunoștința mântuirii atât de abundent, încât lumina va fi transmisă oricărui oraș și localitate. Pământul va fi umplut de cunoștința mântuirii, atât de abundent va încunona cu succes spiritul regenerator al lui Dumnezeu instrumentele omenești, foarte active, încât lumina adevărului prezent va fi văzută sclipind peste tot. O criză se află chiar asupra noastră. Noi trebuie să proclamăm acum, prin puterea Spiritului Sfânt, Marile Adevăruri, pentru ultimele zile. Nu va trece mult până când fiecare va fi auzit avertizarea și va fi luat hotărârea pentru el însuși. Atunci va veni sfârșitul. Trebuie să se retragă poporul lui Dumnezeu din Biserica Adventiștilor de ziua șaptea și să se alăture vreunui grup mai curat și mai sfânt în timpul Marii Strigări? Cum e posibil ca aceste panflete acuzând pe Adventiștii de ziua șaptea ca fiind Babilon să fie răspândite peste tot chiar în acel timp când Biserica primea revărsarea Duhului lui Dumnezeu? Cum e posibil ca oamenii să fie atât de înșelați încât să și imagineze că marea strigare consistă în a chema poporului Dumnezeu, afară din comuniunea Bisericii care se bucură de binecvântarea renviorării. Tu vei lua me pasaje din mărturii care vorbesc despre încheierea timpului de probă, despre zguduire în poporului Dumnezeu. Și vei vorbi despre o ieșire din acest popor și o atașare a lui de un alt popor mai sfânt, care se va ridica în viitor. Acum toate acestea încântă pe vrășmaș. Dacă mulți vor accepta aceste vederi pe care le susții și promovezi, despre care vorbești și după care acționezi, noi vom vedea una dintre cele mai mari tulburări fanatice care a fost vreodată văzută printre adventiștii de ziua șaptea. Aceasta este ceea ce satana dorește. Noi nu putem intra acum în nicio organizație nouă, căci aceasta ar însemna apostazie de la adevăr. Va veni marea strigare ca rezultat al unei plănuiri omenești? Aș dori să vă spun că Domnul va lucra în această ultimă lucrare într-un fel foarte neobișnuit și contrar oricărei planificări omenești. Printre noi vor exista aceia care totdeauna vor să controleze lucrarea lui Dumnezeu, să dicteze chiar și ce mișcări să fie făcute, când lucrarea merge înainte sub întrumarea îngerului, care se unește cu îngerul al treilea în proclamarea soliei ce trebuie dată lumii. Dumnezeu va folosi căi și mijloace prin care se va vedea că El ia hățurile în mâinile Lui proprii. Lucrătorii vor fi surprinși și uimiți de mijloacele simple pe care El le va folosi ca să împlinească și să desăvârșească lucrarea sa de neprihănire. Lucrătorii vor fi calificați mai degrabă prin ungerea Duhului său decât prin pregătirea în instituțiile de învățământ. Oamenii ai credinței și rugăciunii vor fi îndemnați să înainteze cu zel sfânt declarând cuvintele pe care Dumnezeu le va da lor. Mulți chiar printre needucați proclama acum cuvintele Domnului. Copiii sunt mânați de Spiritul Sfânt să meargă și să proclame solia din ceruri. Spiritul este revărsat asupra tuturor care se vor supune în demnurilor sale și lepătându-se de toate mașinăriile omului, de restricțiile lor care țin legați și de metodele lor de precauțiune. Vor declara adevărul prin tăria puterii Spiritului. Lumina va fi dată numai sufletelor care o caută cu sinceritate și care acceptă cu bucurie fiecare rază de iluminare divină din cuvântul său cel sfânt. Prin aceste suflete, Dumnezeu va descoperi acea lumină și putere care va lumina tot pământul cu slava lui. Când puterea divină va fi combinată cu efortul omenesc, lucrarea se va răspândi ca focul în miriște. Dumnezeu va angaja agenții ale căror origine Oamenii nu vor putea discerne, îngeri vor face o lucrare pe care oamenii ar fi avut binecuvântarea să o aducă la îndeplinire, dacă n-ar fi neglijat să răspundă apelurilor lui Dumnezeu.